Малюки вміли стріляти, та попри це знову скористалися камінням. Чому? Амбал зробив паузу, а тоді сам відповів на своє питання. Вони не збиралися нікого вбивати, Тимуре. Боти поцілили у мого Гереро і обкидали джип, аби відігнати мене і Джефрі від ущелини, розділивши колону. Це їм природно вдалося. Тоді вони налетіли на другу машину і скропили всіх, хто в ній був, тим сірим слизом. Певно, після контактів із селянами з Сан-Педро вони добре знали, як діє розчин. Хедхантер закінчив обмотувати руку програміста і байливо зав'язав останній вузол. «У нахас, гадаю, сталося передозування, і його просто викинули по дорозі», – додав він. «А як ти додумався до того, що боти накачують рощином селян?» – спитав хлопець. Я почав думати про це після зустрічі з Вілом Ноландом, з частим, що від віла лишилося. Пам'ятаєш?» Тимур кивнув. «Він був сліпий, і про це кинувся переслідувати нас». Щось керувало американцем. Гадаю, кілька ботів залягли поміж довколишніх скель і вели його на нас із Джеро. Таке було можливо тільки в тому разі, якщо ВІЛ став таким самим, як вони, став одним із зграї. Я довго не вірив, але почав підозрювати, що його інфікували. А ти? Такі думки проскакували давно, але якось не вірилося. Тимур стиснув кулак і покрутив рукою. М'язи пропікали вогнем. Про екіпаж з другої машини додумався тільки сьогодні. За секунду до того, як вона, хлопець відразу покосився на мертву челіку, стрибнула на мене. «Чому ти раніше нічого не казав?» то були лише припущення. Я не покоївся ще з того часу, коли знайшов рацію. Вона спокійнесенько лежала на панелі під лововим склом таурега. Хай які мої хлопці були налякані, не почути її було неможливо. Тимур скрушно зітхнув. Вони не чули, бо людей у машині тоді вже не було. Ага. А потім в якийсь момент усе склеїлося докупи. Моя зустріч з вілом, згибель Джефа, засідка біля пурітами. Останнє, що переконало мене – зникнення світла під час того свинства, яке замутило вистою французькою дівахою. Поки ти не розпочав стрілянину, свинством навіть не пахло. Подумаєш, бо ти зайнялися онанізмом. «Яка зараз різниця?» Словом, коли Ральф сказав про останні вісті від інформатора, я не здивувався. Ставало очевидно, що на боці малюків виступає союзник, і цей союзник засів посеред нас. Ось так усе стало на свої місця. тоді дізнавались про плани людей, щойно вони були задумані, витягуючи інформацію через власні вуха і очі у лабораторії. Через Кацуро вони винюхали провилоску Ріно та Джефрі, а згодом про нічну газову атаку. Водночас малюки не переставали накачувати наноагентами селян Сан-Педро, отримуючи доступ до їхніх думок, волі, свідомостей. Таким чином, боти довідались про засоби хімічного захисту, а також від одного з вірних псів-макаки, про маленького Джеймі, який допоміг дістати альдостерон і протигази. Люди слугували невичерпним джерелом інформації, ставши для ботів чимось на кшталт інтернету. Боти лізли в їхні голови, як тільки натрапляли на щось незрозуміле, точно так само, як ми кидаємося в Google чи Яндекс, почувши незнайоме слово чи назву. Як і світова мережа, людські голови не завжди давали правдиву інформацію, та все ж їй було достатньо, аби пришвидшити розвиток малюків у десятки разів. Що тепер? глипнув на рівно Тимура. Здоровань перезаряджав, частково спорожнілу обойму берети. Треба провести зачистку. Визначити, хто є хто. Кацуро точно заражений. Ну, це очевидно, я чомусь не думаю, що він єдиний. У тебе є припущення, як перевірити решту? Не знаю. Гевал знизав плечема. «Може, битиме їх по черзі, поки не зізнаються?» Незважаючи на нервове напруження, Тимур посміхнувся. «Ріно, це навряд чи допоможе. Ти мені пробач, але це хибний метод. А як інакше?» Розвів накачаними руками південноафриканець. Іншими методами він володів слабо. Хлопець замислився. «У корпусі ЄН-2 є так зване крісло покутий. Фактично, знаряддя для тортур. На ньому ботів карали за погано виконані завдання. «Не розумію», – торкнувся Лобаріно. «Там є апарат з мідними котушками, щось типу того. Він може генерувати магнітне поле великої потужності. На нормальну людину воно ніяк не подіє, зате бот або заражений відчуватиме сильний біль». Під дію магнітних хвиль нанороботи будуть пранути, відірватися від мізків. Безпечно, це якось проявиться. Принаймні мінікою. Може, вони кричатимуть? Кричатимуть? Це супер! Та ти молоток, Фелла! Обличчя хетхантера просяяло. Він поплескав Тимура по плечі і віддам йому пістолет. Так і зробимо. «Я правда не знаю, чи Ральф, Алан та інші погодяться на таке. Хі, ти думаєш, що їх питатиму? Криво, але в той же час...» З неприхованим злорадством посміхнувся Ріно. «Ходімо, тільки будь мужиком. Без тебе мені не впоратися». Субота, 29 серпня, 1.13. Спальне крило Корпусу ДВ. Тієї ночі Лебонь не спала пів лабораторії. Лаура Дюпре в самих трусиках і майці добрих півтори години міряла кроками кімнату. Через напружені роздуми у неї піднявся тиск. Очі почервоніли і пекли. У потилиці пульсував тихий, але неприємний біль. Дівчині ніяк не вдавалося відігнати з очей картину вечірнього розстрілу. Не наче кадри з фільму, вона раз за разом прокручувала в голові вчинене ріно розстріл та моменти, що йому передавали. Один за одним боти падають на пісок, корчаться, спливають кров'ю, обличчя перекривлені, з рота плеве рожева піна, решта не зважають. Продовжують мастурбувати. Вони зачаровані статевим актом на екрані і не помічають загибелі товаришів. Не розуміють, що наступним може стати будь-хто з них. Лаура не могла вирішити для себе, що стояло за цим моментом. Основний інстинкт – чи неконтрольований потяг до задоволення жага плотських утіг. Адже бажання продовжити рід і охота отримувати кайф від сексу – різні речі. Чомусь вона сама не знала чому, це здавалося важливим. А Затим дівчина занурилася трохи глибше. Перенеслась до моменту, коли Тимур показує боту психоістоті кольорові зображення фракталів. Побачивши малюнки, бот починає стогнати, його повіки тремтять, дихання пришвидшуються. Він явно отримує задоволення. Від чого? Від малюнків. Всі, хто сидить поруч з Лаурою, зауважують, що Малік явно кайфує. Психіатр напнулась, зібрала всі сили, вишкрябуючи з пам'яті той епізод. Там було щось важливе. Якась недбала фраза, котра на перший погляд видалась банальною, а зате потім, після влаштованої рінострілянини, після коматозного заціпеніння ботів, набула нового особливого значення. «Вона щось робить ботові», – сказала тоді Тяна Емерсон. «Певно, подразнює центр задоволення» промовив у відповідь Ральф. Стимулює мозок імпульсами, точно так само, як це робили ми, нагороджуючи ботів за успішне виконання завдання на польових тренуваннях. Це досить легко. І вони це люблять. Поринувши в спогади, Лаура забула про біль у голові, Забула про гидні теплі плями на шиї та щоках, що виповзають завжди, коли кров'яний тиск лізе вгору. Подразнює центр задоволення. Стимулює мозок імпульсами. Точно так само, як це робили ми. Вони це люблять. Центр задоволення, стимулює імпульсами, вони це люблять. Дівчина спинилася посеред кімнати, вперше руки в боки і переможно посміхнулася розмитому відображенні у віконному склі. В ту мить вона збагнула, що у ботів є Ахілесова п'ята. А радіти відкритю довелося недовго. Дверна ручка двічі смикнулася. Лаура спочатку повернула голову на електронний будильник 1.24, а тоді подивилася на ручку. Подумати про те, кому може знадобитися турбувати її о пів на другу ночі, не встигла. Пролунав важкий удар, за ним ще один, після чого хрускіт поламаної деревини. Замок залишився в одвірку, а за двері, зірвавшись із завіз, по кіношному залетіли передпокій. Дівчина скрикнула. «Ти чого не спиш?» Валившись, ревнув Ріно. «Я?» – розгубилась Лаура. «Я розмірковувала». Ага. багатозначно гмикнув ґевал. Видибуй на коридор, Аристотелю. Зніковіла психіатра, нахилилася за штанами, але Хетхантер несамовито загорла. руки на видноті. Тримай руки на видноті жабоїдка чортова. Тільки зараз Лаура побачила, що Амбал цілиться в неї за Ремінгтона. Я просто хотіла одягти штани, Ріно до дідька. «Зараз не холодно. Випихайся на коридор трусах і руки за голову!» Дівчина скорилася. Гріно, уткнувши дуло дробовика її між лопаток, лівою рукою, ухопившись за волосся, вивів Лауру зі спального блока і заштовхав у наскрізну галерею другого поверху. Там уже чекав Алан Грінлон, стоячи в позі арештанта, і вклавши обидві делоні на стіну. На відстані трьох метрів від нього стояв Тимур, стискаючи витягнутими руками автоматичний пістолет. Ставай біля сіни!» – наказав хетхантер. «Я ні руш! Спробуй поверхнутися, і українець пристрелить тебе!» Лаура Дюпре повернула голову, короткозоро щурючись, зиркнула на Тимура. «Що це означає, чувак? У мене немає вибору, пробач. Я комусь сказав не смикатись, гримнув здорувань, і не потякати. За п'ять хвилин попід стіною, задевши руки і розставивши ноги, постали також Тіана, Готто та Оскар Штайрман. Ральфа і Кацуро ніде немає» схилився над вухом Тимура південнафриканець. Паскудство. Як нам бути? Діємо, як домовились раніше. Тих двох я пізніше розшукаю сам. Упевненості в його голосі не було, хоча українець розумів, у них немає вибору. Добре. Не пускаючи з знезаплачимо програмист. Добре. Здоровань випростався. І крекчучи. Прочистив горло. Значить так. Ріно напнувся, заштовхавши великий палець лівої руки за пояс, правою затиснувши приклад між ліктем і ребрами, він тримав Ремінгтон. Слухайте мене уважно. Зараз, один за одним, тримаючи руки за головами, повільно і не смикаючись, виходимо з будівлі, і прямуємо до корпусу ЄН-2. Хай хтось тільки спробує повернутися в мій бік, я тут же відстрілюємо його дурну вату довбежку. Якщо хтось опустить руку, щоб почухати свою смердючу дупу,